Namota se bavatu arahatu a sama sambuta se. Namota se bavatu arahatu a sama sambuta se. se arahatu a sama se. Tak včera jsme vysvětlili, že. Proces probouzení hm? je proces překonávání překážek. Hm? Tedy, jestliže nemáme překážky, nemáme se co učit. Hm? Právě jestliže máme překážky, máme se co učit, a tím jemnější naše učení bude, tím jemnější se stávají překážky. Hm? je třeba si uvědomit. Teď učení z hlediska buddhismu, jak už jsme se zmínili, jsou tři druhy učení. Učení etického jednání, učení samády, učení moudrosti. Eh, opravdové učení jde do hloubky, tedy, eh, jestliže objekt naší moudrosti se stane eh, neposkvrněná moudrost. A neposkvrněná moudrost tu jedině získáme tehdy, jestliže eh, budeme mít bezprostřední zkušenost hm, objektu vysvobození. Ne Konstruovanou naším vlastním myšlením, ale tu zkušenost, kterou zažijeme vlastním tělem a vědomím, které se v tomto světě, v kterém žijeme, bez těla nemůže obejít. To je naše laboratoř, a v této laboratoři právě se setkáváme s překážkami a nacházíme moudrost, jak je konfrontovat tak, aby se pro nás staly naukou. Naukou právě v třech disciplínách. Tři disciplíny jsou právě nic jiného než etické jednání, koncentrace a moudrost, která se stává neposkvrněná nebo intuicí neposkvrněné moudrosti, jestliže naše cesta jde do hloubky. A nakonec právě tato neposkvrněná moudrost přeměňuje naše vědomí tak, že přestáváme ulpívat na našich malých rozlišeních a e, pochopíme, e, že naše malá rozlišení se dějí v rámci e, vlastně rovnoměrnosti, hm? které jsme tež část, ať jsme si toho vědomí, či ne. Hm? A tato rovnoměrnost, a ji nazveme jakoliv, v buddhismu tato rovnoměrnost se nazývá eh, nirvána a v nedualistickém poetí, jak jsme se zmínili, se nazývá takovost. Eh, nejprve, aby jsme poznali tuto takovost, jak už jsme se zmínili, Pracujeme s odhodláním takzvaným Ady Adimoksha hm? znamená odhodlání rozhodnutí. Hm? A toto rozhodnutí je též založeno na hlubším pochopení. Proto v čínštině se překládá, tady máme synologu, šen tě. Hm? Šen je jako e, svrchovanější tě, je porozumění, lial tě, to tě. tě. Hm? Čili e, tím, že máme rozhodnutí a praktikujeme rozhodnutí, tím se vlastně dostáváme do hloubky. Tím se dostáváme do meditace, právě rozhodnutím, které je založeno na porozumění. Právě proto v buddhistickém pojetí víra vlastně je interpretována jako eh, okapana v páli, kalpana v sanskritu, což znamená vlastně ava je dolů, kalpana znamená, že se můžeme naši mysl orientovat tak, že vlastně pochopíme, o co se nám jedná. pochopíme, máme intuici objektu našeho osvobození, který chápeme. A právě proto, že ho začínáme chápat, nejprve více rozlišující myslí, pak i intuicí, hm? právě proto se nalaďujeme na náš ideál, ať už je to nirvana, nebo takovost. Jestliže je to takovost, tak od samého začátku, to je třeba pochopit, v tom je rozdíl cesty bodhisatů, od samého počátku pracujeme s Nerozlišující moudrostí, kterou vlastně získáme jedině tehdy, jestliže máme bezprostřední zkušenost takovosti. Ale přesto proto v učení bodysatu je takový důraz na logiku, důraz na etymologie, důraz na veškeré vědy které mají pomáhat k tomu, aby jsme získali jasný přehled toho, co vlastně chceme a co je pro nás směrodatné. A to proto, jak už jsme se zmínili, že bodhisattva, jeho cíl není jen prospívat, sobě samému, ale prospívat všem bytostem. Samozřejmě bude vždy účel prospívat všem bytostem i pro žáky, hm? ale tím, že bodhisattva eh, praktikuje od samého počátku nedualistické pochopení hm? cesty právě proto, eh, že praktikuje toto Pochopení eh, přestává studiem i praxi, přestává postupně vidět hm, rozdíl mezi Samsarem a Nirvánou. A to je tež velká pomoc jeho praxi. Eh, tomu umožňuje právě eh, Konfrontaci čím dál jemnějších překážek, vlastně, které nejsou částí cesty žáků. Tedy překážek z hlediska obzvláště je zdůrazňováno v učení yogacára. Překážek v pochopení nejenom nejáství osob, ale především nejáství všech fenoménů naší zkušenosti. Nejáství dármy. Pochopení nejáství dármy implikuje vševědou most ve všech aspektech. Zatímco podle učení o dostávají, sice dostanou vševědomost tím, že odstraní veškerou nevědomost, která způsobuje karmu, která vede k znovu zrození. Nemají vševědomost ve všech aspektech, která je nutná, aby získali tělo dármy. A tělo dármy. které je, je synonymum dharmata, hm? e, tedy e, abstrakce dharmy, tedy situace věcí tak, jak jsou, hm? nebo e, bhuta kóty, což je e, vrchol pravdy. Hm? Všechno toto jsou synonyma, těla dharmy, který je tedy reprezentován jakožto vrchol pravdy. A pokud tedy nerealizujeme přímo takovost a tím tež tři těla dármy, hm? tedy tři těla dármy jsou Jedinečné pro Budhy a Bodhisattvy v hlubších stádích realizace, to je tělo darmy, tělo pravdy, užitkové tělo, které může sloužit druhým, a stvořené tělo, tedy tělo, které používá k tomu, aby se mohlo zjevovat v různých formách. Tak, jak se mu zachce. E, a tento ideál právě bodhisattva dosahuje čím dál tím jemnějším pochopením překážek v cestě. E, jelikož se tedy nevyhýbá překážkám, proto, Získává i hlubší pochopení toho, jak pomoct bytostem. Hm? Nagarjuna v komentáři k Sutře, k velké Sutře transcendentální moudrosti, říká, že učení Budhy má jen jednu chuť e hm? Každý, kdo studuje buddhismus, vlastně jedná se mu jen o jednu věc. Poznat tuto jednu chuť, chuť osvobození ze strasti. Hm? Ať už jde jakoukoliv cestou, studovat buddhismus je studovat, jak získat tuto chuť, Osvobození ze strasti. Teď eh, některý, by, některé bytosti získají tuto jednu chuť, tak, že tedy získat jednu chuť musíme přeplavat. Hm? more nevědomosti nebo more samsáry, hmm? což je reprezentováno, musíme tedy z tohoto brehu, z brehu strasti do eh, protějšího břehu eh, brehu prostého strasti, ať už si ho eh, vizualizujeme jako mirvánu nebo jako takovost. No a teď, Některých z bytostí z nás, jelikož touží jen po jednom dosáhnout tohoto břehu, skočí do vody a plavou, plavou, plavou, tak jako zajíc, říká Nágar A jestliže umějí dobře plavat, jestliže dobře si osvojili vědu, Utišení a valedo, no, tak plavou, plavou, plavou jako zajíc a vyskočej na druhé straně a vlastně nedotknou se dna ani na této straně pohádně, ani blízko této strany, ani blízko strany druhé. O co se jim jedná, je jenom skočit z jednoho břehu na druhý. Hm? Teď bodhisattva dle mínění Nagarjuna je oproti zající nebo králíku je jako kůň. Kůň jde do vody a pokračuje v cestě až se dostane na místo, kde už jeho kopita nestačí se dotknout dna. Tak jestliže je zručný v plavání, Jestliže si osvojil vědu, utišení a hledu, no tak plave, plave, plave, až se dotkne druhé strany, kde může znovu se dotknout dna a pokračuje dál, až se dostane na druhý břeh. No a Budha je jako velký slon, který každý štádium cesty se může, sám dotknout vlastní nohou, ochutnat ho a tím pádem získává perfektní znalost nejenom osvobození, ale i cesty k osvobození. A tím pádem je schopen pomoct všem, který osvobození potřebují, co ho nepotřebuji, na tím je samozřejmě těžké pomoct. Proto i Buddha, ačkoliv probudil tisíce, tisíce bytostí, a sto tisíce bytostí, některé bytosti prostě probudit nemohl. Hm? E, tedy cesta Studie a praxe buddhismu je cesta, jak pochopit strast. A od tím, že pochopíme strast, pochopíme překážky. Jestliže pochopíme překážky, pochopíme cestu, jak překážky odstranit. A čím? jemnější prekážky, pochopíme, tím jemnější se tež stane naše moudrost. Hm? Čili proces probuzení v obzáště v tradici yogačára je proces transformace vědomí z ulpívání na malém rozlišujícím já do eh, vědomí formovaném transcendentální moudrosti. Hm? A toto vědomí tedy pak eh, poznalo, konfrontovalo a s úspěchem se přebrodilo přes eh, různé druhy překážek. Hm? Tedy, jestliže prekážky nepoznáme i ty nejjemnější, neboť Budha musí poznat i ty nejjemnější prekážky, aby se stal Budhou, no, tak pak samozřejmě nemůžeme poznat proces probuzení dohloubky. A to je to, co jsme se snažili pochopit včera. A dostali jsme se kam? Osm. Hm. Tak zmínili jsme se o tom, že v každém stádiu cesty bodhisattva odstraňuje tři překážky. Dvě překážky v podobě neschopnosti poznat to, co je jemnější a jednu překážku spojenou s hrubostí, která je spojená právě s touto neschopností poznat jemnější překážku. Poznat, proniknout a tím pádem vyřešit. Aby jsme se někam dostali, nejprve musíme poznat překážky, proniknout je, pak můžeme je, je úspěšně překonat. Jestliže nepoznáme překážky, nepronikneme, nepronikneme hm? jejich soucnem no pak samozřejmě nemůžeme sehnout dál. A ty překážky se stávají, čím dál je tím eh, hlubší, čím hlubší je naše pochopení. Teď eh, vysvětlili jsme se, vysvětlili jsme si, že do pátého stupně probuzení body eh, pracuje hlavně na základě rozlišujícího vědomí. Rozlišujícího vědomí v tom smyslu, že ještě eh, má eh, jisté lpění, nemůže se vyhnout jistému lpění na, eh, ačkoliv v, v Poznání objektu probuzení, jak bodhisattva, tak i Žák překoná nesprávný názor. Ten, kdo bezprostředně poznal objekt osvobození, ne nemůže mít chybný názor, protože svým vlastním tělem poznal to, čemu se říká Nejáství. Hm? To neznamená, že nemůže mít chybný názor o tom, jaký bude zítra počasí, hm? <laughs> ale nemá chybný názor o tom, že v těchto pěti agregátech, které nás tvoří, se nenachází nic, co má pevné jádro. Tento názor už překonal. Jelikož tento názor překonal, co to znamená? Že ačkoliv má příliv a odliv zašpinění do vědomí, tento příliv a odliv nebude trvat. Příliv a odliv zašpinění do vědomí hm? trvá, protože se s ním identifikujeme. Je to tak? Hm? To jsem udělal, to jsem neměl dělat, já jsem. Já jsem pitomec, já jsem zlý, já jsem takový, já jsem makovej. Jelikož si stále myslíme na to, já jsem takový, já jsem makovej, tak právě ty poskvrnění vědomí trvají. A ten, kdo nepoznal bezprostředně vlastním tělem objekt probuzení, se tomu nemůže vyhnout a většinu času právě e, obyčejná bytost, která nepoznala probuzení, ta bytost, která poznala probuzení hm, vůči bezprostřední intuici objektu osvobození, to je bytost, která e, se jmenuje v buddhismu e, vznešená bytost. Hm? Ovšem, co je vlastností vznešené bytosti. Vlastností vznešené bytosti je to, že jestliže má poskvrnění vědomí, a ty určitě bude mít, na, eh, vidí, že je chtíč, vidí, že je eh, zloba, ale nevidí žádné já za zlobou, nevidí žádný já za chtíčem. Tím pádem jeho poskvrnění vědomí nemůžou trvat. Hm? To je třeba si uvědomit. Zde začíná eh, opravdový hm, pokrok v cestě. A tomu se říká překonání satkája držty. Hm? Satkája dršty znamená identifikace já v pěti agregátech. A z hlediska buddhismu. nutno pochopit. To jsou základní věci, které, kdo se chce budismem zabývat, by měl jasně vidět. Pojem já pochází právě z lpění. Jestliže pojem já názor na to, že je skutečné já, ztratíme přímým poznáním objektu osvobození, ať už si ho představujeme jakolik. No. Pak tedy se zbavíme sadkája držty. To znamená názoru, že v našich pěti agregátech v našem těle, v našich počicích, v našem vnímání, v našich formacích vůle, v našem vědomí, které je vázáno na světské objekty. Existuje nějaké jádro, které se nemění. A toto neměné jádro právě v, v indické filozofii se nazývá Atman. Hm? Teď z hlediska buddhisty teď základní věci, jestliže nepochopíme, pak tento text nebude tak jasný. Z hlediska buddhistické filozofie samozřejmě my podléváme hm, ve stavu strasti díky nevědomí. Hm, čili nevědomím bude začíná. Závislé vznikání, aspoň tak to Buda vysvětluje. Ovšem, nevědomí samo nikde nezačíná. Nevědomí je důsledkem chtíče a chtíč, kde je nevědomí, tam je chtíč, co bylo dřív, eh, nikdo neví. Právě proto závislé vznikání. který je tam je lpění na existenci, který je lpění na existenci, tam jsou nesprávné názory. A tak se všechno točí v zájemném vztahu. A tento zájemný vztah má kořen právě v avídia. Avídia znamená vlastně doslova, Opak vědy. Vídia je věda, jak už jsme říkali, a vídia je, že nemáme vědu. Nemáme vědu. Jak, jakou vědu? Jak odstranit strast. Čili eh, manifestace naše, naší neschopnosti použít vědu, jak odstranit strast, je za prvé nepochopení závislého vznikání, nepochopení, nesvobody v závislém vznikání. Druhý aspekt nevědomosti v buddhistické nauce, ať už použijeme v interpretace, je právě takzvaná vypalása. Vypalása nebo vipariasa, vipariasa znamená prevrácenost. My se ocitáme v strasti, Utrpení, protože máme tři druhy převrácenosti. Převrácenost názoru, převrácenost vnímání a převrácenost rozlišování. Hm? Jestliže dosáhneme přímé zkušenosti objektu probuzení, zbavíme se, převráceného názoru, ale převrácené vnímání a převrácené rozlišování trvá. ale není převrácený názor, se zbavujeme, jestliže jsme bezprostředně poznali objekt probuzení tak, jak je. Ne intuicí, ale vlastní laboratoři ne tedy e, intelektem, ale vlastní laboratory. To neznamená, že intelekt nám nepomůže k tomu, aby jsme použili vlastní laboratoř, Ale musíme použít vlastní laborator, aby jsme plně a konečně vyvrátili hm? názor na jáství. Ale staré zvyky jsou v nás tak silné, že i když vyvrátíme názor na jáství, stále ještě budeme mít eh, ulpívání na sobě, ulpívání na druhých, hm? ulpívání na věcech, protože eh, tyto staré zvyky jsou vlastně to, co určuje nás. Jestliže se zbavíme e, já, neznamená, že se ještě zbavíme starých zvyků. Aby jsme se zbavili starých zvyků právě Potřebujeme praktikovat praxi stávání se dharma Neb Staré zvyky můžou jedině zmizet v této dimenzi. A to je dimenze nejenom nejáství v osobách, ale nejáství ve všech fenoménech našeho poznání. Toto nejáztí ve všech fenoménech našeho poznání je právě cesta bodysatů. Právě proto jogačána eh, učí, že eh, díky zvyku hm, vidění já v osobách a ve věcech, naše vědomí, které je původně nedualistické, se stane dualistickým. Hm? A tuto dualistické vědomí, které vidí eh, eh, skutečný, skutečný subjekt a skutečný objekt, hm? Vychází odkuď? Vychází právě ze základního vědomí, ve kterém se nahromadili naše zvyky. Je to tak? A toto základní vědomí není nic jiného než naše samsáha. Je cesta probuzení tak, jak je. Vysvětlená zde, je vlastně transformace základního vědomí v moudrost zrcadla, která pouze zrcadlí objekty, aby jsme pochopili to, co zde je vysvětleno, je třeba to pochopit. Mouto zrcadla je ta moudost, která pouze zrcadlí objekty tak, jak jsou. A bez této moudosti, tedy Nemůžeme dosáhnout ovoce cesty Bodysatu, tedy eh, získat proces eh, stávání se darmakájo. A to, co je zde popsáno, vlastně není nic jiného než stávání se tělem pravdy, stávání se darmakájo. A tento proces, jak, jestli jste ne, s pochopením studovali, tento proces není nic jiného, než proces vlastně odpoutání se od malého hm, rozlišujícího vědomí hm, a proces stávání se. A tento proces do pátého stupně probuzení pracuje tak, že se stále ještě meditující jeho hlavní oporou je rozlišující vědomí. Aby jsme mohli nerozlišovat, musíme se nejprve naučit rozlišovat správně. Hm? Jelikož jeho hlavní oporu je rozlišující vědomí, proto ty, pracuje s mnohými známkami objektů to znamená, že jeho mysl, jeho intelekt hm, se hýbe sem a tam. Teď hlubším poznáním, hm, jak už jsme se zmínili, závislého vznikání a závislé vznikání je právě to, co dle všech buddhistických tradic Buddha plně pochopil pod stromem osvobození. Hm? Jestliže tedy plně pochopíme nedualistickou podstatu závislého vznikání, tím pádem vlastně vědomí přestává pracovat s mnohými znaky objektu, neboť nevidí dualismus mezi Samsárou a Nirvánou. hlubší intuice začíná v sedmém vlastně stupni probuzení pro satry, kdy vlastně úsilím se nedrží žádného znaku objektu. A v této praxi nedržení se znaků objektu dosahuje perfekci právě v osmém stádiu cesty. Tam jsme skončili musím vysvětlení a osmé stádium cesty vlastně koresponduje k tomu, co dosáhne arahat. To znamená, bodhisattva dosahuje nepretržité čistoty vědomí. Hm? Veškeré přílivy a odlivy nečistot vědomí už neexistují. Ale, jelikož je bodhisattva, cesta po něj ještě nekončí. Tedy, Cesta pro něj nekončí, protože chce dosáhnout perfektní znalosti toho, jak prospívat sobě i prospívat druhým. A Rahat získává perfektní znalost, jak prospívat sobě, tedy aspoň tak, v učení Bodhisattvy, ale nezískal perfektní znalost, jak pomáhat druhým. A toho je si právě vědom Bodhisattva v osmém stádiu probuzení, ačkoliv nemá žádné poskornění, ještě nemá schopnost absolutní svobody, v pomoci druhým, kterým se dá pomoci, hm? těm, kteří se nedá pomoci, ani bude nepomůžte. A tady se vracíme tam, kde jsme skončili. tedy v sedmém stupni probuzení, jelikož jeho mysl je tak jemná, poznává svoji neschopnost prodlévat mysli bez uchopování znaku objektu bezusilovně a, a v neschopnost získat plnou svobodu v použití znaku objektu e, za účelem prospívání sobě a bytostem. Teď e, tuto svobodu získá tedy Jestliže pokračuje v praxi v osmém stádiu. Proto i zde usilovně praktikuje pozornost bez úsilí vůči znakům objektu v mysli a tak realizují tento osmý stupeň cesty a dokonalost v něm. Díky této praxi ovšem v tomto úseku cesty bodyslatové, jelikož jejich vědomí se stává ještě jemnější, poznají Další daleko jemnější neschopnost, a to je, nemají velkou svobodu v hlásání učení darmy prostředkem všech možných slov vůči všem možným druhům bytostí. Hm? Aby to získali, co musí praktikovat. Takzvaný čtyři pratisambit. Hm? Čtyři samvit znamená čtyři druhy. Hm, když to přeložíme jako rozlišování, tak to asi nebude nejlepší. Hm? V angličtině to preložují jako discernment, čtyři druhy správného, dejme, nazveme to intuitivního rozlišování. A to je darma, Rozlišování darmy, Rozlišování darmy je příčinou rozlišování významu, hm? další je rozlišování významu, arta, darma arta. Pak rozlišování etimologie. Hm? Aby bodhisattva mohl vysvětlit darmu. Správně musí studovat jazyky, etymologii. Hm? Buddha je mistr právě v, v jasném vyjádření toho, co se těžko dá vyjádřit. Hm? Právě proto, jestliže studujeme jogu literaturu jogi, jsme si stále více vědomi, jak neadekvátní vlastně je náš reč vyjádřit ty různé jemné významy, které jogin poznává v hlubších stavech vědomí. A další je řečnictví. Aby mohl pomáhat druhým, musí být dobrý řečník. Tedy, ačkoliv není vázán na znaky objektu, naučí se perfektně vysvětlit znaky objektu. Hm? Proto Sutany Páta říká, je ča Ke, Panjaty Samutio, co, co jsou ve světě za konvence a za. Eh, Koncepty, Buda je proniká, ale na úpety, ale nejsou pro ně v žádném případě objektem lbění, používá je ve prospěch bytostí. To může jedině dělat, jestliže se stane mistrem právě těchto čtyř pratisavit, hm? čtyř intuitivních eh, rozlišení, hm? nazváme to tak. Je, v čínštině se to jmenuje wu Ai tětu. A to je analytické poznání. Poznání, hm? no dobré, proč ne? To taky není špatný. Analytické poznání, to vůbec není špatný. Tak to necháme na analytickým poznání. Já jsem se na to moc nekoukal. Dobrý. Ale zde i hraje velkou roli taky tež ten aspekt intuice. To je třeba si uvědomit. Čili čtyři analytické poznání, tedy dharma, význam, etymologie a řečnictví. Teď v osmém stádiu bodhisattva má Svobodu vůči všem znakům objektu, ale nemůže je vysvětlit, nemá uspokojení ve vysvětlení pro druhé, protože chce získat stav budovství, musí perfektně vysvětlit i pro druhé. No a tím pádem vidí, že ještě má překážky k překonání. Tak ačkoliv, jelikož už nemá pošpinění vědomí, může vstoupit do Nirvana, to není pro něj problém. On zůstává a ideálem bodysatvy není vstoupit do Nirvana, ale je stát se mistrem procesu přerozování. Hm? Právě proto, než se stane budou, se zrodí v tušita, jako tam je teď náš Maitreya hm? a čeká eh, příležitost, kdy eh, bytosti dozrají po mnohých katastrofách hm? a budou schopní chápat, hm? že vlastně o co všechno, o co se jedná, je jenom vědomí. Hm? Díky vědomí bytosti trpí, díky vědomí se bytosti osvobozují. A aby se stal mistrem procesu zrození a smrty. Bodhisattva musí pokračovat i když dosáhne sebe větší mistrovství v nadpřirozených silách, v, ve všech samády musí pokračovat, musí se stále vracet. Hm? To je cesta bodhisatu. Až pozná, že až na vlastním těle a vědomí, že vlastně od samého počátku všechno stojí. Hm? <laughs> Čili Buda se dostává, jak tvrdí Ašvagoša v vystání víry v Mahajánu, Buda, jedině Buda se dostává do samého počátku. Hm? Do samého počátku vzniknutí vědomí. Hm? Jakého vědomí? Vědomí, které má bydlení. To všechno můžeme si odvodit i od rozhovoru Budy. Jestli v teďko nedávno v Anderlingu mě napadla sutra Čana. v středních rozhovorech Budy, kde Buda říká, svému žákovi, čanovi, nisita sa tam a nisita sa tam na ty. Jestliže vědomí bydlí, tak se hýbe. Jestliže se nebydlí, jestliže nebydlí tak se nehýbe. Nisita sa tam a nisita sa tam na ty. Když se vědomí nehýbe. Tak má co? Tak má prašrabdy, hm? jak jsme přeložili, jasnost, uvolnění, koncentrace. Hm? Pasádia, saty, ty nahody, jestliže má uvolnění, jasnost, po ničem nechňapé, nemá naty, nemá tendence. Jestliže nemá tendence na ty nahoty, na ty idha, nemá ani tady, ani tam, ani uprostřed. Hm? Všechno, tato moudrost, její, kor, její koreny, její... Semena můžeme najít tež v rozprávách. Teď přidáme k tomu nedualistické pochopení a stává se to jasné. Čili Jelikož poznal tyto nevýhody, stejně tak jako v předešlých stádích cesty, tak pak je může odstranit, jestliže nepracujeme seriózně, nemeditujeme seriózně, tak ty nevýhody nepoznáme. Když je poznáme, můžeme je odstranit. A tím, že je poznal tedy, dostává se do devátého stádia Poznat znamená proniknout v meditaci. Hm? Proniknout v vlastním tělem. Proto úsilně praktikuji čtyři druhy analytického poznání, významu, darmy, etymologii, jazyka a rečnictví a tak realizuji toto deváté stádium cesty Bolisatu a dokonalost v něm díky této praxi. Ovšem v tomto úseku cesty bodysatovové ještě znova poznávají co, svůj nedostatek. Teď už ten nedostatek je neskutečně jemný. Nedosahují přímou zkušenost perfektního těla darmy a tak i v tomto úseku postrádají dokonalost. A tedy než se stanou buddhi, musí právě se dostat do toho nejvyššího stádia dármy, kterému se říká nejvyššího stádia praxe Borisatu, kterému se říká mega, jak jsme to prožili, oblak dármy. To znamená oblak čeho? Oblak velkého soucitu a oblak deště, velké dávny. Hm? Čili doslova prší všude velkou dávnu, velkou moudost a velký soucit. Hm? Tím pádem mají Schopnost proniknout i ty nejjemnější překážky, které je dělí od perfektního stavu. Hm? Proto usilovně praktikují darmu plnému uskutečnění tří těl: hm? Dharma Kája, Samboga Kája a Nirmána kaya, Právě obsah probuzení. Hm? Aspoň tak je to vysvětleno v učení Bolisatru. Obsah probuzení žáku je pět těl oslobození. Perfektní tělo etického jednání, perfektní tělo koncentrace, perfektní tělo moudrosti, perfektní tělo vyslobození, perfektní tělo poznání, vysvobození. Teď. Důvody, které vedou k novému zrození, nejsou. Hm? A tak e, smrtí a rahat dosahuje nirvány bez zbytku. Hm? Jestliže dosáhne plného probuzení, dosahuje nirvány se zbytkem. A zbytek to, so, to toto tělo a vědomí na ně vázáno, hm? to je zbytek. Jestliže pozná podle pravdy závislé vznikání, pak tento zbytek se rozplyne. Kam? <laughs> Aby jsme to poznali, musíme to sami zažít. Nikdo to nevysvětlí. Kdyby to někdo mohl vysvětlit, tak by se všichni snažili o Nirvánu a e, nikdo mi nechodil pracovat. <laughs> Právě proto e, nejprve se to musí pochopit víru, hm? A víru Vasobandu definuje jako náboženskou lásku. Proto úsilovně praktikují darmo, umuze, Nedosahují nedostatky, nedosahují vševědomí vůči všem objektům poznání, který které patří pouze hm? Buddhům samotným. A přímou znalost a přímé poznání, hm? Buddha je ten, který stále ve všem, co praktikuje, má eh, přímou znalost a přímé rozpoznání. Tedy znalost ve smyslu správného poznání a rozpoznání ve smyslu správného vidění. Vidění a rozpoznání je pro ně jedno. To, co vidí, to správně pozná. To, co správně pozná, to vidí. Čili vidí čím? Vidí okem darmi, vidí okem moudrosti, nevidí okem ze Není vázán na oko z masa. Hm? Proto i v tomto úseku cesty postrádají plnou dokonalost. A tak s úsilím praktikují darmu k dosažení budovství a k dokonalosti, která mu přísluší. Když se v tomto úseku praxe zdokonalili, dosahují dokonalost ve všech. V úsecích bez výjimky. Buda je ten, který eh, už eh, v, z hlubší perspektivy, z perspektivy nedualistického poznání nemá se co učit. Proč se nemá co učit? Protože se stává pravda sám. sám. Synu z dobrého rodu Takto jedenáct stádí praxe Bodhisatvu obsahuje všech jedenáct stupňů probuzení Bodhisatvu. Teď jaký je základní rozdíl podle učení yogačáry? Madhyamika to vidí trochu jinak, ale já to nechci dělat složitý, abyste aspoň neměli příliš moc rozlišení, co je důležité poznat že a uvědomit si, jaký je rozdíl mezi praxí žáků a praxí bodhisattva. Bodhisattva od samého počátku používá perspektivu nejvyšší pravdy. A nejvyšší pravda může být jen jedna. Hm? Čili používá perspektivy nejvyšší pravdy. A z hlediska nejvyšší pravdy ty učení Budhy, které se týkají Darmi, jakož to pět agregátů existence a tak dále, 12 základů vědomí, osmnáct elementů vědomí, 22 smyslů, to se postupně můžete učit, všechny tyto darmy Buda vysvětluje, aby vysvětlil nejáství v osobách. A toto z hlediska cesty bodhisatve je pouze prostředek, je, je pouze světská pravda. Kdo studuje Abidharmo, založenou na rozpravách, hm, vidí právě tyto veličiny jakožto tu nejvyšší pravdu. z hlediska Toto je pouze konvenční pravda. Aby jsme získali osvobození, tak aspoň tvrdí yoga čára, filozofie, musíme poznat čtyři aspekty pravdy. První aspekt je tedy konvenční pravda. A pro bodhisattva z hlediska Jovačáry konvenční pravda jsou právě ty darmy, které Buda učil, aby vysvětlil nejáství v osobách. Jestliže pochopíme nejáství v osobách, pochopíme takzvanou jukty hm? pravdu. Jukty pravdu je logickou pravdu. Logická pravda z hlediska cesty bolisatu jsou čtyři vznešené pravdy. Je to pouze logická pravda, to znamená, je to pravda, která, kterou získáme rozlišujícím myšlením. A pravda, která Kterou získáme rozlišující myšlením. Stále není ta pravda nejvyšší. není ta pravda nejvyšší. Hm? Pravda nejvyšší může být jenom jedna a ta se nedá vyjádřit. Hm? Kdybychom mohli vyjádřit nejvyšší pravdu, všichni by se o ní snažili hm? Protože se nedá vyjádřit slovy, a bytosti se identifikují se slovy a s koncepty. Proto se bytosti nesnaží, protože nemají vlastní zkušenost. A dále je pravda realizace. Pravda realizace, jako pravda stavu stoupení do proudu, pravda stavu Arahata, pravda stavu Bodhisattva. I tyto pravdy jsou založené na rozlišení. Právě proto nemůžou být tou pravdou nejvyšší. Ta pravda nejvyšší z hlediska cesty bodhisatvy je ta pravda, která nemá skutečný objekt. Protože nemá skutečný objekt, nedá se uchytit. Hm? Kdyby měla skutečný objekt, dala by se uchytit. Hm? A protože nemá skutečný objekt, který se dá chytit, proto je jedna. Hm? A z hlediska konvenční pravdy, jelikož ji musíme nějak nazvat, nazýváme ji prázdnotou, hm? nazýváme ji takovostí, nazýváme ji mirvánou, ale je takovost mirována prázdnota právě proto, že není skutečný objekt, který se dá chytit. Čili není objektem, který je v protikladu s objektem jiným. Kdyby byla v protikladu s objektem jiným, pak by to nebyla nejvyšší pravda. To je perspektiva cesty bodysapy. Tak pustíme se do další otázky, nebo to necháme na zítřek. Jak to vidí pan Roman? Ještě něco? Ještě Můžete. Bodhisattva Avalokiteshvara se poklonil budově a pravě světem uctívaný. Z jakého důvodu se jmenuje první stupeň realizace bodhisattvů pramudita, naplnění radostí, a proč se ostatní stádia realizace bodhisattvů až po budovství jmenují tak, jak byly nazvány? Hm? Čili vracíme se do stejného tématu, kde jsme začali. Na začátku byly tyto stupně pouze definovány jména a teď jsou vysvětleny... Hm? První stupeň realizace bodysatů se jmenuje pramudita, naplnění radosti, protože ten, kdo toto stádium dosáhne, uspěl v uskutečnění velkého cíle. Schopnosti nedualisticky prospívat sobě i druhým. Hm? To znamená, co je velký cíl. Velký cíl je nerozlišit Mezi sebou a druhým. To je cesta bodhisattva. Jestliže bodhisattva rozlišuje mezi sebou a druhým, tak není bodhisattva. Právě se jmenuje bodhisattva, jestliže toto rozlišení nepraktikuje. To znamená, jestliže proč se nazývá Pramudita? Protože předtím, jak už jsme se zmínili, praktikuje rozhodnutí, ale, praktikuje rozhodnutí, ale ne, nemá přímou zkušenost eh, objektu rozhodnutí. Teď má přímou zkušenost objektu rozhodnutí. No, jaká krása, já můžu prospívat jak sobě, tak i druhým, bez rozlišení. Hm? Protože všichni bytosti v této moudrosti jsou, jsou si rovnoměrné. Hm? Tím pádem jeho nelibosti a libosti mu připadají jako sen, hm? A stejně tak tento svět, založen na našich libostech a nelibostech, mu připadá jako sen. A vidí úplně jasně, že bude moct bytostem jedině pomoct, když sám bude pokračovat v cestě probuzení a bude probouzet druhé. Právě. Toto pochopení je pro bodhisattva nadsvětská mysl. Nad co realizuje ten, který realizuje cestu? Nadsvětskou mysl. Hm? To znamená mysl, která vede nad všechny strasti světa. Ale bodhisattva realizuje tuto mysl tak, že nevidí v ní žádný rozdíl mezi sebou a druhými. Hmm? tedy eh, vidí tuto nedualistickou mysl jakožto podstatu všech bytostí. Hmm? Je to tak? Přibližně. <laughs> Právě proč z hlediska yogačáry proč se nemáme Proč nemáme mít hněv, zlobu? Protože všichni vlastně mají tuto podstatu. Když to pochopí, jaká radost, pro to naplnění radostí protože vidí, že jeho realizace, ke které teď prímou, o které má teď přímé poznání, je cesta pravdy, která je rovná pro všechny bytosti bez výjimky. Nep? Vědomí? Podstata vědomí není dualistická. Kdo toto stádium dosáhne, uspěl v uskutečnění velkého cíle hm? a přímo uskutečnil nadsvětskou mysl. Hm? Z těchto důvodů v něm vystane velká radost, a proto se tento stupeň realizace bodhisattvou nazývá pramudita. Druhý stupeň se jmenuje vymalá bez hany. Hm? Protože ten, kdo ho dosáhne, odstraní veškeré etické přestupky, i ty nejmenší. To neznamená tady, že eh, Odstraní absolutně veškeré přestupky, které, dejme tomu, jsou ve Vinaje. I šariputra, moudrý šariputra, který je mistr Vinaj, mladý novic ho opravil, že nosí, nosí šaty nesprávně, že má mít rovnoměrně hrobu, má nosit. Shari Putra si hodil přes rameno a takže že se mu koukali stehna. Mladý novic ho opravil, takhle by se neměla rouba nosit. Shari Putra říká, tak je to, to je pravda. Hm? To Co to znamená, že se zbavil všech eh, pristupků? Znamená, že je perfektní v deseti eh, kusala dharmapata, v deseti druzích eh, eh, zdravého neboli příhodného jednání. Eh? Eh, nemůže žádnou bytost eh, poškodit. Eh? Nemůže eh, krást a tak dále. Eh? Jeho etické vědomí mu to nedovolí jeho mluva je perfektní, jenom naměrená k tomu, aby prospíval sobě a druhým, jeho eh, tři druhy karmy, jeho karma tělem, řečí a vědomím je naměřená k tomu, aby prospíval sobě i druhým. Tím pádem, se dostává do jemnějšího stavu vědomí a vidí, že toto jemnější, v tomto jemnějším stavu vědomí právě vidí, že aby, se, aby prohloubil svou moudrost, Buddha též v některých řečích definuje etické jednání jako moudrost, aby prohloubil svou moudrost, musí prohloubit hm, svou snálost samády, samábady, hm, tedy všech věc spojených s koncentrací. Hm. A to praktikuje ve třetím stupni. Třetí stupeň se jmenuje pro prozářený stupeň, protože na základě moudrosti z Poslouchání a na základě moudrosti z kontemplace eh, Bodhisattva eh, získá hlubší pochopení eh, vědy o koncentraci, hm, tedy hlubší pochopení praxe džán, hm, praxe samápaty a obzvláště praxe. Nacvěckých samády, hm? samády práznuty, samády, eh, hm? samády bez znaků objektu, samády bez prání. Hm? A tež světské nadpřirozené síly, získá znalost minulých životů a tak dále. A získá perfektní paměť, takže si může zapamatovat vše, co potřebuje, aby prohloubil svoji moudrost. Proto Tradiční systém vzdělání je první si zapamatovat, hm? tak se ještě učí v Burmě a v Tibetu, první si zapamatujou, no a pak eh, se učí. Hm? A toto zapamatování si eh, toho, co se učí, no tomu se říká dháraný. Hm? magické modlitby. To já není moc zrovna dobrý překlad. To asi jarda to tam, myslím. No a proč ne? Nakonec to jsou tady modlitby. No ale možná, že najdeme lepší překlad pro dárny. To je vlastně schopnost si dle učení yogačára existují čtyři druhy dáraný. Hm? Dáraný kde si zapamatujeme dávnu, co se učíme, jakož to, e, sutra srdce a tak dále. Hm? Pak dáraný významu, že si zapamatujeme význam, za účelem přijetí, tolerance a dháraní ve smyslu mantry na, na to, aby bodhisattva se chránil. To jsou ty různé eh, porekadla, které chrání bodhisattva, který nemusí mít význam. Teď za chvilku budeme recitovat dháraní velkého soucitu. Taky jsou tam místa, které nemají žádný význam, jsou jenom naladění na jistou, jistý stav mysli, který chrání. Hm? To jsou tež, jsou tež dárany v, v, v medicíně. Hm? Ještě dnes v Indii, v burně léčí právě těma mantrama dháraní, jako když mě někoho uškne had, tak můžu tím e, vlastně, že ten jet vyjde z těla. To ještě existuje dnes. Nepotřebují lék, oni použijou magickou formuli a jet vyjde sám z těla, když je někdo uštknut takový mistry ještě dneska jsou sice čím dál těm méně ale jsou a tím končíme dneska hmm? Hmm. nejlepší dávaný na vysávání jedu z těla je nakonec práce meditace a je tomu tak? Jo, tak dneska jsme došli sem. Tak já se pokusím u té příležitosti vysvětlit taky různé základní koncepty buddhismu, které jsou důležité, abychom pochopili, vlastně, co se jedná. Hm. Tak uděláme malou přestávku. zbavíme starých zvyků. To pak je náraho. Ne, jestliže se zbavíme názoru, že existuje skutečné ano. já, neznamená, že se zbavíme starých zvyků. Tí, my jenom oslabíme, ale nezbavíme se jich. Čili naše vnímání a naše rozlišování stále ještě bude pod vlivem jako na sobě a na druhých, ho se Bodisatva ani ti, kteří dosáhli nižších stádiů cesty, nezbaví. Jo, tak, tak je tam stále lpění. Když se... No jasně, lpění. ten názor, když se zbavíme nesprávného názoru, neznamená to, že se zbavíme lpění. Pouze lpění na, na nesprávný názor. Ale dá se říci na názor vůbec. Protože když poznáme nejastrý, tak na názor nebudeme vypět, protože víme, jaká je skutečnost, tak jak je. Možná takovou otázku? A říkali že naše mysle byla původně nedualistická. Když ztratila tuto no? schopnost? Když se to stala dualistická? Kdybych to věděla, no, tak... By... By si byla Budhou. To, že Budhou, tak to nevíš. Jenom Budha může jít k začátku. Nikdo jiný než Budha k začátku nemůže jít. My jenom, jestliže se budeme snažit, můžeme jít do prostředka, ale k začátku nikdo nemůže jít. Není to tak, že by děti mali ještě schopnost nějak to od ale Děti mají jisté schopnosti, které dospělí nemají, hm? ale tyto schopnosti ztrácejí. Ale děti jsou od samého počátku začínají pět, hm? Ale takže ty schopnosti nevědí, jak je použít. A kdyby se vychovávali od malička v nějakom... No to jo, pak jo. To je celý, třeba v Tibetu, ty který jsou uznaný za převtělení, to už od, vlastně od kolíbky vychovávají v ne, těch nedualistických poznání a to. izolují je od ostatních lidí, aby se nepopletli. No, ale v dnešní době je to je těžký. V Tibetu to také ještě. A já jsem byl jako delší dobu někdy v těch tibetských klášterech, tady další několik měsíců, a ptal jsem se, měl jsem možnost, pod... mě to taky strašně zajímalo ty tulku, jako mají výchovu a to, tak jsem měl možnost s ním mluvit. A ptal jsem se jestli si pamatuju minulé životy, a ptal jsem se asi tří, a... Jenom jeden, čtyř jsem se ptahal. jenom jeden mi řekl, že si pamatuje, jako v čínském vězení zvlátili a, a zemřeli. A tři si prostě nepamatují, přišli do jejich vesnice ty poslové velkého lámy a vzali je a odvezli je, takže oni nevěděli proč. Tak oni věřej, že to vidí, že ten láman, tak rodičemu je dají hned tomu láman. A to mají dobré životné, jako, když je bermouský pes tak. Jako... No to víš, že se oni starají, to oni no, se privilegovaní. Tak oni si dříve, dříve v Tibetu takhle si vychovávali elitu. Že? byla elita společnosti. Kdyby se spletlo, aby vybrali někoho jiného, tak toho nemusím litovat, to jenom to vydělá. <laughs> Ty máš nápady. <laughs> <laughs> tak určitě se spletou tak dneska jakých těch rimboče a kutulku až... Až, až příliš moc. Právě proto no, i Tibetani samotní pochybuje o tom, ne? No ale, aby se ta tradice udržela, no, tak jo, si myslí, že když jí bude víc, nebudeme se bát vekanic. <laughs> <laughs> to politika, hodně musí se stát arahatem, aby to věděl, no, ale i jako teorie jogačáry je, a teorie cesty bolisatvy je, že vlastně arahat, ty semena dualismu nejsou vymíceny úplně, protože ještě má rozlišení mezi samsárou svým probuzením a probuzením jiných bytostí. Tím pádem jeho probuzení není to nejvyšší. To nejvyšší probuzení, to i je v rozpravách a rátu, je probuzení Budhy. Kde Budha, to je i psaný ve Vinaje, Vinaja, která je společná. Budha, když dosáhl probuzení, pod stromem probuzení vidí všechny bytosti jako lotus. Ně některý lotus je hluboko, hluboko v bahně, některý lotus už se začíná zvedat, hm? některý lotus už je pupenec, který je, se drží trochu nad hm? Tak viděl svět. Hm? A to je nedualistické vidění. Hm? A ten uh, arap na, na měrvání. Na nirvana, na nirvana je to, na, na čem se pět nedá. Proto ho mára nemůže chytit, protože mára je pět agregátů existence. Hm? Ale ještě e, má, e, nezbavil se svých zvyků a e, vidí jako, e, své probuzení jako něco v kontrastu se, se stavem světa, že? než to bodhisattva, by to vidět neměl, aspoň teoreticky. <laughs> tak to jsou teorie, které pomáhají, nemůžeš je brát vážně. Jakmile je začneš brát vážně, no tak to znamená, že si nic nepochopujeme. <laughs> s teorií nemůžeš praktikovat, že? Tak ty teorie jsou důležité. Když praktikuješ podle týhle teorie, tak tě to nasměruje jiná. A to nasměrování je dobrý. Protože když jsi nasměrovaný tou ideou nirvány jako něco v protikladu ze samsáru, no tak máš v životě tolik problémů. Nemůžeš se reorientovat třeba v Zénu, zase je to jinak. V jeden korejský mnichník, že když byl. Když oni dělají delší reprýty a zamilovaný žák mistra, tak po roce eh, po reprýtu, když se snažil, tak ho pošlejí dělat na nějakou dobu do přístavu, aby si nedělal iluze, <laughs> tak to je úplně jiný přístup. Vlastně. Ale to má své výhody. Pak oni můžou působit ve všech situacích celkem bez problémů.